Adapun mukadimahnya akan kita bacakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sifatnya begini, siharul ayun matanya kecil, siharul ayun matanya kecil, sipit kumrul wujui macehnya itu kemerah-merahan, double anfi, double anufi, double anufi hidanya tidak mancung. dari apa? sandanya dipintal dari rambut. Yang baru kami hadirkan di sini bukan tentang sifat orang tersebut. Kita tidak boleh mengatakan bahasanya itu adalah orang Cina, orang Turki, orang. Sebab di sini para ulama mengatakan kalau kalimat turk itu adalah satu kaum. Bukan apakah Turki? Turki banyak ulama besar kalau bicara Cina, perkembangan Islam di Cina juga besar dan kita tidak seperti sebagian orang di saat mendengar Ya'jud wa Ma'ajur seperti matahari terbit dari timur dan seterusnya tapi ini dianggap seperti tanda-tanda kecil ini. dan yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya hari kiamat itu akan tiba sudah jangan mikir kapan tibanya sudah. yang jelas hari kiamat akan datang dan setelah itu lihat akan digiring di padang mahsyar. Yang ahli surga menuju surga, yang ahli neraka menuju neraka. Yang perlu kita berasal hari atau seribu tahun yang akan datang, karena dia orang saleh. Kalau matahat pun di alam berzah, mendapat kenikmatan. Bagaimana maksiat, orang kafir pun juga sama, dia mendapatkan siksa. Ada bagian hidup. Dan diulang-ulang istilah kalimat hari kiamat sa'ah, Sesaat disebut Al-Qari'atum Al-Qari'ah Dan sebagainya Hari kiamat itu maksudnya apa? Agar menambahkan keyakinan diri kita Masa yang kiamat itu akan tiba Sehingga apa? Dan setelah adanya kiamat Ada lagi kehidupan baru lagi setelah itu Kiamat tiba kita sudah punya bekal Dan kapan hari kiamat tiba Kita adalah ahli iman ahli Sebenarnya dihabarkan Sudah hari kiamat kiamatku beri dekat umat Islam tidak ada yang tersiksa. Tidak ada yang tersiksa dengan dahsyatnya tibanya hari kiamat. Sebab ahli iman akan mencium satu udara sejuk tiba dia setelah itu dicabut nyawanya oleh malaikat dan selesai kisahnya. Ahli iman. Dan padang mahsyar yang katanya mengerikan bagi bagi ahli iman adalah kenikmatan. Ndak ada masalah hanya mabenad zuhri wal asri seperti antara waktu zuhur dengan waktu asar. Dan bersama Nabi Muhammad di bawah payung Allah Subhanahu Wa Taala, biarpun di padang mahsyar. karena ahli iman. maka akan dimudahkan nanti dapat pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah hari kiamat itu akan tiba agar kita saat ini baik kita tidak tidak mengarah kepada itu semuanya, kita akan mengarah ke mana bahasanya hari kiamat itu akan tiba dan harus tiba dan harus datang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi masalah masalah adalah kita punya persiapan atau tidak untuk menghadapi hari kiamat tersebut kalau tidak punya persiapan maka kapanpun hari kiamat kita akan sengsara kalau kita punya persiapan apapun hari kiamat adalah juga tidak ada masalah bagi kita maka menjadilah orang yang aman dengan hari kiamat menjadilah orang yang saat datang hari kiamat dia tidaklah takut lagi aku harus melakukan untuk hari kiamat. Dan itulah orang cerdas. Al-kaiis orang cerdas adalah mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah yang selalu berfikir untuk dirinya bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Makanya diingatkan ini loh, fa'ah hari kiamat itu akan tiba, selalu diingatkan oleh Nabi berulang-ulang agar hamba yang beriman itu bisa punya persiapan untuk hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya bu Saya merasa bunda merasa sedih bunda. Tengah saya meninggalkan suami di rumah. Mohon maaf bunda bu Suatu so, saya ini apa saya tu melihat keadaannya sedih banget pun nak buaya kalau dia sudah uh, seumur ibaratnya sudah 60 lebih tapi dia ya masih untuk ibadahnya masih belum masih solatnya masih bolong-bolong dan mungkin itu satu yang saya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adapun yang dikeluhkan oleh ibu Ibu baik Tidak ingin suaminya masuk neraka Mendengar melihat suaminya tidak sholat Ibu menangis Ibu sudah benar Dimulai dari itu ibu Dimulai dari kita nyesal, terenyuh Melihat saudara, kerabat, tetangga, suami istri tidak sholat Jadi enggak boleh ada kalimat putus asa jadi ibu mengajak suami sekali dapat pahala Ngajak dua kali dapat pahala Ngajak tiga kali dapat pahala Dan ingat umat Islam Di, di mana pun berada Yang tidak sholat Ini Alhamdulillah insyaAllah menjadikan mereka Selamat nanti insyaAllah Orang Islam yang tidak sholat itu bukan karena Mereka nentang Allah Kalau ditanya Masuk raka takut mereka Nentang Allah, enggak Jadi insyaAllah mereka tidak sejak perang dengan Allah ini. Insyaallah mereka bakal selamat. Tapi kita yang melihat mereka enggak boleh cuek. Maka pertama yang harus ada di hati kita di saat kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran hidupkan hati, trenyuh. Kalau sudah hati trenyuh, maka nanti akan mudah ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada upaya untuk menyelamatkan orang tersebut. Tapi yang menjadi masalah kalau kita cuek, lihat osoh galiwat masjid, tak bisa. Masjidnya digandoli sama yang tidak solat, kiai yang masuk neraka duluan. Tak ya, tak sadar kadang-kadang. Ah. Makanya kita di sini betul. Tukang solat kalau tak solat jangan kerja di sini, kerana apa urusannya dengan Allah. Sandri segini banyak, belum ada jaminan diterima. Tapi kalau ada satu tukang tidak solat pasti diterima dosa itu. Waduh, saya rugi. Nah ini harus terjaksa itu. Berangkat dari terenyuh. Kita tidak rela ada orang yang meninggal sendiri. Kalau orang lain tidak mau kita selamat. Tapi kalau kita cuek, dia tidak sholat. Kita biarpun sholat, tapi kita cuek. Dia akan menuntut itu cuek sama saya ya Allah. Biarpun dia ahli sholat, tapi tidak pernah. Mengajak saya sholat. Tidak pernah doain saya sholat. Tidak pernah membawa saya sholat. Akhirnya pemasukan neraka sekalian. Eh, inilah. Ya. Jadi benar ibu. Adapun saran selanjutnya apa? Ajak dengan keindahan karena sudah sepuh, biasanya sensitif, banyak banyak macam-macam ada asam urat, ada ini, ada itu, gampang marah, gampang mati, cepat salah. Kan begitu ya? Bukan bukan begitu, tapi diubah dengan bahasa-bahasa yang lembut dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya kami mohon maaf barangkali pertanyaannya agak uh, tidak sesuai dengan tema. Uh, kami ingin menganyatkan, ada tetangga jauh yang menawar dengan harga lebih mahal, kemudian agak ada tetangga dekat yang menawar itu lebih murah, uh, dengan selisih sekitar 20 juta. Uh, yang saya tanyakan, uh, sesuai dengan hadis Nabi bahawa, Maka naik minubilai walayamilakhirah, falu kirim jarohu, falu kirim doifahu. Dan saya ingat hadis itu dan bagaimana saya harus uh, memilih. Sedangkan itu tetangga dekat saya. Begitu pertanyaan saya. Memang di dalam fikih ada namanya hakus shufati. Shufah ah itu adalah pembahasan jika kita menjual satu sesuatu. Yang sesuatu tersebut adalah milik berdua. Maka hendaknya kita jual kepada teman kita. Sebelum kita jual kepada orang lain. Karena apa? Kalau jual sama orang lain takut tidak cocok keganggu. Ya kan? Misalnya satu rumah. Rumah itu kongsian kita beli. Anda dengan kami belanja serat 200 juta untuk beli ru rumah. Tahu-tahu setelah beli rumah. Ya mau dijual. Hak saya mau saya jauh, Hak itu yang secara hukum dilindungi. Yaitu sesuatu yang susah untuk dibagi. Apa susah untuk. Yang jika diambil oleh orang. Bakal membahayakan. merugikannya. Tapi. Ada. Bab akhlak saja. Tidak masuk bab hakus syufati. Akhlak. Misalnya apa. Sesuatu yang beda tempatnya. Kayak rumah. Kita bertetangga. Makanya misalnya. Kalau anda punya sawah. Adab yang sangat mulia. Kalau anda punya sawah. Maka hendaknya jika ingin menjual sawah, tawarkan kepada orang yang paling dekat dengan sawah kita. Itu adab. Sebab biarpun anda jual ke tempat lain tidak akan keganggu Karena sawah ada batasnya sendiri-sendiri. Cuma adab yang sangat mulia adalah kita jual kepada tetangga kita. Dan itu betul yang ditanyakan tadi. Tapi itu hanya bab adab saja. Jadi kalau anda menjual kepada tetangga jauh. Dengan harga lebih mahal hak anda itu. Tapi kalau anda ternyata menjatuhkan harga untuk saudara anda, kemuliaan bagi anda, kemuliaan bagi anda. Cuman tidak wajib. Dan jika anda menjual kepada orang yang jauh tadi dengan harga lebih mahal, tidak dosa. Karena milik anda. Dan tidak akan merugikan kepada tetangga anda. Jadi anda boleh menjual kepada siapapun. Cuman kalau anda berkata kepada tetangga dekat, dia ya sudah... Aku turunkan harga untuk kamu. Tidak apa-apa. Itu kemuliaan bagi anda yang luar biasa. Dan itulah insyaAllah bersama Nabi. Yang Nabi mengatakan. Jaroh. Yang beriman kepada Allah. Dan akhirnya memuliakan tetangga. Dan hak tetangga luar biasa. Hak tetangga itu ada hak yang tiga tingkat. Kalau tetangga itu adalah kerabat. Tetangga itu beragama Islam. Dan hak tetangga. Kerabat agama Islam. Bahkan kalau orang kafir pun tetangga kita punya hak yang harus kita perhatikan. Yaitu hukukul jiron. Haknya bertetangga. Biarpun dia bukan kerabat. Biarpun dia agamanya beda. Lihat begitu indahnya Islam. Jadi kalau anda menjual kepada tetangga dengan harga lebih murah kemuliaan pada anda. Dan kalau anda menjual kepada orang jauh tidak haram. Karena sufah yang di situ bisa diajukan ke mahkamah bukan itu babnya. Tapi itu adalah makna memperhatikan tetangga penting. Dan hati anda hati yang baik insyaAllah. Kalau terpaksa anda harus turunkanlah, biar tidak 20 juta. 10 juta gimana naik turun? Bedalah. Kalau menurut anda 20 juta adalah banyak, ya jangan dipaksain. Karena mungkin anda punya kebutuhan. Tapi kalau bagi anda 20, a, ah, entenglah 20 buat tetangga pun demikian. Tetangga-tetangga saya kebaikannya sudah banyak dengan saya, rugi 20 juta enggak apa-apa. Allah menilai dan itu sedemah dan Allah akan ganti dengan kemuliaan. Kalau anda jual kepada tetangga, apalagi ada plusnya, tetangga baik... Orang agamanya benar, kemudian cita-citanya mulia untuk bangun pondok misalnya atau madrasah, musala, kasihkan. Akan tapi ingat, itu kemampuan Anda, sebab sedekah tidak boleh dipaksakan. Kalau terjadi Anda ingin menjual kepada tetangga jauh dengan harga lebih tinggi, enggak apa-apa, Barangkali setelah itu tanda tanda apa? Tanda Anda itu adalah punya cinta kepada tetangga. 20 juta itu kan selisih. Anggap saja 3 juta hadiahkan kepada tetangga. Ini kemarin saya jual tanah, aku jual kepada yang lebih jauh dan memang lebih mahal. Akan tapi si, ada sedikit uang hadiah untukmu, 3 juta. Allah. Ini baik benar nih, mau pisah denganku, tapi memberikan hadiah 3 juta. Anda masih untung 17 juta. Jadi tetap harus sambung dengan tetangga. Itu saja.